Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Kelemetlen helyzetbe hoztuk az Ádámot, mert ez a 70-es még nincs címe. De mindjárt lesz másodpercek kérdése. Szervusznak közben, kedves hallgatók, szombat reggel van, mindenki iszonyatosan álmos, bár Balázs azt mondta, hogy már volt futni. Igen, és Úgy be hogy is így... reggeliztem, úgyhogy én már megint álmos vagyok. Ó, hát ez így, pedig már is hogy legalább valaki ében lesz. <gül> És ha, ha valaki horkol, akkor az én leszek. És ez a 70. Mormon egyébként. Oké. Okay. És a témák között rögtön az elején szokásos módon beszólós. Szerintem vágja is bele Jó. Ugyanis az a hétnek az egyik híre, hogy... Az Agave feltalálta egy darabig legalábbis is azt az, amit nem lehet megvenni. Ez szerintem egy olyan innováció, amiért minimum igen nobel járna, de, de kimagyarázták magukat belőle. Eredetileg egy papírkönyvhez adták volna a Condor Vilmosnak a legújabb felolvasom, és odaváltok a böngészőben, sem tudom megjegyzni. Magda a Bestiális Népszínház utcai Mindenes című kötetét. Majd addig járt mindenki, hogy hogy végül az e blogon azt mondták, hogy hát akkor lehet, hogy meg később meg lehet venni magában is. Mm -hmm. Tehát nem, nem kötelező venni az egy papírkönyvet, hogy kapjál ingyen egy e és igen És pontosan ekkor... mi a kimagyarázás? Hogy ez hát, van hogy promóciós dolog akart csak lenni, és... vagy mi? Igen, és hogy hát nincs annyi keresleti hát, és nem írni meg a magában egy könyvet csinálni, Annyit nem gyártottak begyarul. le belőle, annyit nem gyártottak le belőle, hogy csak De ha egyszer, adjárt. mert kész van, <laughs> <persze>. <laughs> akkor ne, mi az, ami nem éri meg? Hát de árulni kell, kell egy ember, aki bex a kis webboltjukba, hogy igen, ez kapható például. Ja, értem. Bonyoluló dolgok ezek. Nem, mert <laughs> valamiért így tehát van valamiféle olyan logika, ami alapján ez helyes, ha már egyszer tényleg megvalósult az elkönyv, de én meg nem, nem követtem csak magát a cikket, és azt, hogy a, a, a promóció mellett hirtelen megjelentek az emberek, akik elkezdték elhúlni a papírkönyvet. Lehet, hogy ez a ilyen nagyon komikát. elaborált ilyen marketing trükk, hogy, hogy valami nagy látványos fieséget csinál, és az emberek beszélnek róla. Szóba kerül akkor a blogokon, mindenki erről a könyvről beszél, és akkor, amikor tényleg kijön jön az elkönyv, akkor majd mindenki jó megveszi. Hát volt ilyen kis hintelgetés egyébként, ez az egész arra irányul, hogy az emberek vagy a, az Agave weboldból vegyék meg, ahol lehetett kapni 50 darabot ebből a csomagból ráadásul, ugye. Uh -huh. Vagy pedig az Alexandrából ha szintén lehet majd ezt az elkönyves dolgot kapni, és akkor ez a nézetek, emberek szép nagykönyvvel ruház effekt hát érti halál egyébként. leszek egyébként, a, ha már így a magyar elkönyv van szó, szóval, hogy gyanítom, hogy, hogy most ez a karácsony, ez lehet, hogy, hogy egy fontos karácsony lesz a, az iparban, mert csomó emberről tudok, aki, aki elkönyv tervez kapni vagy venni most karácsonyra, és szerintem lehet, hogy most már hirtelen lesz akkora tömeg, hogy talán már érdemes is kiadni ezeket. Uh, ehhez kapcsolódik egyébként a másik fele amit akartam mondani, hogy uh, tegnapi hír, hogy a, a Tesco-ban Amazon Kindle 5-ös legolcsóbb kindle lehet kapni. Ami szerintem a legjobb díl. ezer forintért, ami egy egészen jó díl, igen. Mármint, hogy a, a legolcsóbbat venni, mert könnyű, nincs rajta fölösleges billentyűzet, nem tarts, hanem, hanem csak könyvolvasó, tehát itt a leegyszerűsített változat az, az a saját funkciójára talán a legjobb is ugye mínusz a paperwhite háttérvilágítás. Hát, aminek lehet azért élni. Igen, igen, tehát mint, ami mint, van, a körülötted, akkor nem, nem, nem lesz baj. Másrésztről karácsonykor ö, olyan emberek is megvesznek ö, sok pénzbe kerülő dolgokat, amely azt, pontosan nem tudják, hogy voltaképp mire fogja használni a másik. Emlékszem, amikor volt Kb. Vagy én sajnos magam is megcselekedtem az, az ilyen digitális képkeret vásárlást, amely végülis legalább lapos a el van a sufniban, de... Az én tipikus nagyon ajándék nem? Neki szokták, hogy felmásolják rá az összes unokát és akkor... És akkor itt Így... a tíz évek korábbi éve kép. Ott van szállja, igen. Így történt pontosan, tehát tipikusan. És nagy boldogságot okozott? Hát igen, különösen most így visszatekintve hogy a rohadt életben <gül> ennyi mindent le, nagyon jó kaját piát lehetett volna abból venni a karácsonyra, amit <gül> a helyet na mindegy, tehát de szerintem egy lesz egy olyan kis réteg, aki, aki viszont úgy kapibukat, hogy köze nincsen hogy pontosan ez mire le jó és ott az a réteg megjelenik így karácsonykor, akik, akiknek tényleg a seggel alá kell tenni feltölteni Keleten rá és... könyveket meg mindent Ők a torrent oldalak egyébként igen, így van. Nyitott kapukkal. Illetve már töltakú úgy lesz, mint a, ezek a ilyen videójátékok a piacról, amiben már ezer e, ilyen szuper, vagy Nintendo videójáték már rá van töltve. És akkor itt is majd úgy adják ezeket a könyvolvasókat, ugye a szemfüles ajándékozók, hogy, hogy ezer könyv rá lesz töltve. Mondjuk aki ad ezer jókait, meg húsz <hums> ad. ott megkérde, az a szeretet. <gül> vagy gyerek kapja és azt gondolja a szülő, hogy ezzel most letudta hát ott vagy aztán különösen <gül> <gül> Tehát, még ha felnőttek, akkor oké okay. na a második második hír, illetve második csoportja a híreknek, ugye ha már van a könyvolvasó Gabi jött ezzel a témával, hogy akkor mikor, meg hol olvasunk igen, mert változott az életem, hogy közelebb költözött az iroda, számott tevően közelebb, és az a félórás utazás, ami minden nap reggel este meg volt minimum, az eltűnt öt perc sétálva. Uh -huh. Változott, ami ugye rendkívül a hangzik, de rejtel, nagyon sok idő kiesett az olvasás. Abszolút, én, én, És most egy hétig ugye nem otthon dolgoztam, hanem külföldi irodába jöttem ki, és itt, itt sincs ez a nekem egy órás távutazás időszak, és hát ne tudjátok meg, ilyen ebédszünetbe kivittem magammal a könyvet, és gyorsan akkor ebéd közben olvastam, hogy legyen miről beszélni a mai epizódban. Tehát tényleg kellenek ezek a holtidők arra, hogy az olvasás megtalálja a kis szeletét a napunkba. Költözetek hiyebb! Igen, de tényleg számos előnyolvás, van ezt az itoni olvasásnak, meg a macska akadályozza a szegény, mert uh, folyamatos figyelmet nem és szereti a könyveket rágni. Aha. És uh, egyre, egyre nehézkesebb, de, de... De gondolkodom, hogy hova tudnám beszúszakolni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy más, aki szintén mondjuk nem az utazásban, mert esetleg kocsival jár dolgozni, milyen szeretet tud kiszakítani az időből? Vannak-e valamilyen rituáléknél a családokban, vagy az hallgatóknál? Illetve Ádám, te még nem, nem nyilatkoztál arról, hogy te neked van-e biztos időszak a napban, vagy a hétben, amikor, amikor van időd? Mert azon gondolkodtam, hogy technológusként milyen választ tudok adni a macska de most. LCD-n egyébként nem kényelmes olvasni, de gyártja azt ezeket a Toughbook nevű szétverhetetlen laptopokat. Uh -huh. Tökéletesen macskálók. Ja, nem az a gond a macskával, hogy tépi a könyvet, hanem hogy, hogy rajta van. Meg figyelmet igényel. Nekem is van olyan, hogy, hogy hmm. akkor mit tudom, én az ágyba, kényelmes pozícióból olvasom a könyvet, és akkor úgy dönt, hogy a legjobb lesz, hogyha most ezt leteszem, és ővele foglalkozik, És akkor nincs az, hogy így, Elmagyarázod neki, mint egy mondjuk egy értelmesebb kutyának, hogy most mennyi lenne, hanem te, te fogod föladni a szinte garantált. Hát akkor mégis lehet a Délixtrém-en nagyon olcsó lézerpointereket venni. <gül> <gül> Pont a héten néztem, 2 dollár 30 ingyen postázással. Ez nem is rossz ötlet lekettesztelni. <gül> Egyébként én úgy tudom, hogy ez egy macska kínzó eszközben, hogy rendkívül frusztrálja az állatot, hogy nincs semmi, amit elkaphatna. Uh -huh. De most például több állatkereskedésben jártam az elmúlt hetekben, és valamelyik tartja, így egy kicsit nehéz elküld. És egyébként én villamosan olvasok meg <gül> mert hogy de amióta nem ott lakom a cég mellett, addig veszélyes volt, mert ilyen zebrákon át egy olvasó, az nem az igazi működik ott is volt 15 perc sétám. Na, hát azóta villamosozok reggel egy 20 percet, vagy trollizom egy 15-öt. Az tökéletesen alkalmasára, ne figyeljek semmire, és olvassak. Egyébként ilyenkor szoktam mindig ajánlani a hangos könyv témát, tehát azt aztán kéz és szem használata nélkül is lehet fogyasztani. és Tök jó ilyen tempót, tehát tudod, hogy hány óra az adott könyv, ugye, is tudod, hogy pontosan hány nap alatt fogsz végezni vele, sokkal lassabb, mint olvasni, de olyan időket tölt ki, ami ahova nem férne be az, hogy valamit nézzél. Aha, 5 perc útra, örkény egy perceseket lehet ja, ja, nem, nem is nem is esetedről beszélek, Aha. nem a, aki autóval Persze. hajt, ugye. De ja. ő meg hallgasson minket egyébként. Hetente te egyszer is, akkor... A... Minden, minden nap van egy tök jó régi archívum, kitöltünk, nem tudom én, két hónapot. Okay. És akkor lehet beszél... emlékszel, amikor <gül> Ó, igen, igen. A, a poén a 17. adásban. Ezekre so, sosem szoktam utána emlékezni. De egyébként hallottam olyan megoldást erre, azt uh, egyik haverom csinálja, hogy uh, este, x idő után kikapcsolja a kis számítógépét, és vagy tablettal, vagy olvasóval, vagy könyvvel elvonul, hogy akkor most az ne beszéljenek, olvasni szeretne. Állítólag ez is így működőképes. Igen, Persze, meg ez nincs a... Macskája, Biztos, ti is olvastátok itt az angol tudósok címkéjű cikke között, volt, hogy, hogy uh, igazából az nem teszi lehetővé, hogy az ember elaludjon ilyenkor, hogy amikor erős fényt lát ugye a szervezeted, még arra gondol, hogy akkor most nap közbe lehet, és akkor ilyen monitort, meg LCD-t, meg minden nézve nem nagyon tudsz elálmosodni, de tényleg egy ugye, nem világító, elbukolvasóval, vagy nehogy Isten papírkönyvvel leülsz, akkor ez kellemesen elálmosíthat. És ennek a párhuzamos oldalát meg ki is használja hogy az ellentétét. Most mutatnak be nagyobb a két hetente olyan megoldásokat, hogy ilyen távvezérelt, színezhető, dimmelhető, számítógépes világítás. Aha. És legutolsó, amit a Philipsbe mutatott, abban volt olyan program, hogy természetesen is kezdi felhúzni a szobának a fényereit, úgy, mint hogy fel a nap. Aha. Behoz egy kávét. Aha. <gül> hát az az automatizálás egy másik része lesz majd. De, de, jó, de, jó, de a kávé most? Hú, nekem csak Ness van itt az apartmanban, de... De majd Bécsben, ahol megáll a repülő, ugye? Egy bécsi kávét betulok. Aha. Uh a a, a Nescafe olyan, mint ezek a butított könyvek négy egy kötetben uh szerintem. Csak, hogy ide vákol egy... Lehet vele fél évent nyerni egy Opel Asztrát? Talán még azt is, talán még azt is. Simát. Csak dörzöd le a kódot a kávédról. Így van. Na aztán még volt valamilyen vicces linked Gabi. Nem ez az Ádámi. Ne nekem volt egy, mert tegnap azért volt időm olvasni is a szomszédot és a uh, Glóger Anna tollából jelent meg az indexre egy olyan cikk, ami a, ja de keresem, hogy hol van, ah, társi, a Tárki-nak uh a kutatás alapján készült, hogy a magyaroknak az orosz kultúráról miut eszébe, és hát ilyen, ilyen iszonytató dolgok vannak, kezdő rögtön azzal, hogy, hogy nem annyira sok ember tudja megnevezni egy híres oroszt, tehát majdnem a fele nem tudott mondani semmit, ellenben voltak, kitaláltak híres oroszokat, és, és ezért is akartam ide ezt a hírt, hogy ha sikerül felolvasni egyáltalán a nevet, akkor nem lehetett egyszerű szakni. Tolszta ezt so ki! A sokaknak a kedvenc szerzője ez a Sikirüketőzdi. Nekem most az itt a kihívás, ugye ilyen poszt országban vagyok, és voltam már másik poszt országokban is, hogy egyrészt, hogy nem orosznak hívni őket. Ott kezdődik, másrészt belül, hogy melyik híres ember, meg történelemben, művészetbe hova tartozott, és akkor még a városokról nem is beszéltünk, tehát mindig egy ilyen mentális folyamat van, hogy ezt lehet-e mondani, így kell-e szólítani, és hova tartozik az adott dolog. Aha, és esetleg a térképen az utcanevek azok talán el, eligazítanak, hogy a kedves... Hát figyelj, itt a Lenin utca, Aha, meg ilyenek ja, az... vannak. Még mindig? Szobot. Abszolút, abszolút. Az összes ilyen országban mindig meglepődök és nevetgélek ezen, de ugye nekik ez máshogy volt, mint nekünk. Ez az egész élmény és valahogy nem, nem feltétlen pozitív emlékként, de, de legalább megtartják ezeket a elnevezéseket, meg szobrokat, meg mindent. Nem volt ez a merev elfordulás. Most már rá fogok kérdezni pontosan egyébként, melyik post országban vagy? Ez, ez most Ukrajna túlsó véged. Nyipropetrovsk. Már a neve is. Aha. Ez egy uh, ilyen másfél milliós kisváros, de ilyen ipari alapvetően. Most hát ilyen Dunajváros felmegyik a abszol... Miskolc. Abszol... No. Csak nem olyan jók az útburkulatok. Itt volt egy Miskolc. Nem megyek el felette csak úgy. A, ku a kultúra, a bölcső az európai művelődés egyik oszlopa. Nem tudjuk, hogy a Balázs milyen kultúrbölcsőben van éppen. Erről még nem beszélt, hogy kik a híres születtei. Hát... Uh... <gül> hát, hogy inkább ugorjunk. Igen, igen. Mert, igen. Ilyen beszélgetés során például az egyik srác büszkén mondta, hogy ő azért Alexander, mert hogy a puskin után neveztékem, hogy ugyanazon a napon született. Tehát ez náluk is egy ilyen mozgópont, pont, hogy, hogy, hogy, hogy ki az, akit, akit elismernek, és a kultúrájuk része. Tehát náluk is ez úgy van, mint, mint nekem, hogy nehéz eldönteni, hogy hova tartozik. Sőt, csak hogy bonyolítsam, még azt magyarázták, hogy az, hogy orosz náluk, náluk ugye a nyelven, erre kettő külön szó van, hogy ugye az a jelenlegi oroszország állampolgárai, az a szemben, hogy az orosz nép ugye elmagyarázták nekem, hogy az tulajdonképpen Kiev és ukrajna az volt az eredeti központja. Tudod, ez az x yes. vodka utáni sztori. Persze, hát a Kiev vírus. Az így van, így van. Ez egy fontos dolog. Erről beugrott nekem egy, egy kicsi téma, mert most éppen a héten beszélgettem az, az angol erről, hogy, hogy a, az irodalom megjelenése a hétköznapi életben. Például ez, hogy valaki Puskin után kapta a nevét, és erre bűtke, és nem, ezen gondolkodtam, hogy ismerek -e környezetemben olyan embert, aki, aki irodalmi személyiségről, akár a szereplőről, akár alkotóról kapta a nevét, vagy ilyen szándéka van, hogy így nevezze el a gyermekét, és uh, úgy vettem észre, hogy, hogy most így belegondolva, hogy nem tudok ilyenről, de amit a tanárról beszélgettünk, az az, hogy más kultúrákban, például az angol száz előszeretettel tűnik fel az angol száz irodalom mindenféle verse, vagy például én éppen a Breaking Bedet dobtam be, ahol egy Whitman vers szerepel egy egészen furcsa közekben, és erre se tudtam példát mondani, hogy, uh, hogy így magyar kul magyar uh, kultúrában, tehát amit ami <kül> Akár egy krimiben, akár, akár, akár ilyen sorozatokban, akármiben. Az irodalom az egy ilyen kúcs, kúcs motívum, vagy itt, mint a Avatok Kriszty regényben, ezek a versek gyerekversektől kezdve. Tehát, mint hogyha itt a, a kicsit nálunk ilyen cikkisebb, nem nem annyira. Ö, igen, igen. Használjuk. Bunkó módon állunk hozzá, mert nem tudjuk. Egyébként, csak térve még a korábbi kérdésre, valószínű pár hallgató kiabálta be amíg beszélgettünk, hogy Bulgakov az itt Kiev, meg Ukrajnába született. Hát is. Ő, igen, ő szovjet, szovjet időkbe szóval. Kérdés, Aha. hogy az mivel azonosult, hogy most akkor milyen nemzet tudata volt. ez ezek, és ráadásul Nyipró eh, elmesélésük szerint ez egy nagyon egy ilyen erős eh, zsidó kultúrával rendelkező város, és azért nagyon sok innen kitelepült híres zsidó van. Tehát... Aha. Csak hogy még, még egy ilyen fordulat legyen a tényleg hát Most rá fogok googlizni, hogy ez a Nyíptropetrahozban ki volt a Így író. Így van. van. Egyelőre nem jártam vele sikerrel, viszont az jutott eszembe, hogy a a amiről pont a múltkor beszéltünk, az egy kicsit azért rájátszik erre a használjuk minél több helyen irodalmat, és sivatkozunk, hogy mindent az elmúlt ezer évből mondjuk, részben pont amiatt nem is szeretem. És bedobtam most egy, egy linket, ezt tegnap találtam a Facebookon, a Poli Feri és a szülői értkezlet podcastnak a lelke osztotta meg. Ami egyrészt ilyen kultúrtalások, másrészt pedig iszonyatosan sok márka kiszólás, meg márkás szóvicből áll össze. Úgyhogy nem is tudom, hogy miről szól pontosan. Közben megérte a visszhangom is, mit szóltok hozzá. Köszönjük Rég... neki. Igen, találkoztunk vele, szia! Sziasztok! És még Köszönöm. a Wikipédiából ilyen Ilf és Petrov jött elő, mint ukrán. A 12 szék talán. Aha, igen, az igen, is, igen. Ez egy szovjet függésben. Nem, nem jutottunk be, hogy ha ma van időd, akkor kérdez rá, hogy. Hogy hogy mit tudnának mondani mentségükre? <kül> mit küldenek a magyaroknak, a COVID-korára szóló magyaroknak? Új, új, új, ez rosszul kezdődik. <gül> És meglepő módon például Joseph Konrad is előkerült, aki lengyel Tényleg? származású, de Ukrajnában született. Joseph Theodor Konrad, Nalec kemény. Na, ez nagyon érdekes dolog. Látjátok, mire jó a Wikipédia? Mire jó a podcast? Így van. Na, viszont akkor <tört> fordítsuk komolyra a szót. Ó, én még egy nagyon-nagyon picit e, témázgatok, ez a tegnap volt a lávitidárást, amire én elmentem szégyen szemre, nem olvastam a könyvet, de, de úgy gondoltam, hogy, hogy ez majd inspirációt ad, vagy legalábbis támpontokat, hogy, hogy neki kivágjak, ne vágjak neki. És éppen ezért nagyon sokat nem beszélnék róla. Átütő információt, amit feltétlenül meg kell osztani, azt nem, nem szereztem ezen az esten, de egy nagyon kellemes figura jelent meg ott, aki a twitteres, internetes tevékenységéhez képest egy kifejezetten visszafogott, már-már már ilyen zavarba jövő forma, ahhoz képest, hogy a twitteren ilyen őrült ötlet áramlatokatól, vagy enged útjára, nem fogja vissza magát. De, mind, és uh, ami érdekes volt, de én úgy éreztem, hogy kicsit nem lett kibontva, hogy számtalan egyéb, nem számtalan, hanem számos egyéb vendég is jelen volt, a Noár filmek szakértője, akkor újságíró, közelkeleti újságíró, a trailer, amikor volt ez a trailer verseny, a trailer alkotója, és uh, igazából így, így belebelementek olyan témákba is, ami, ami nem, nem Tidár tudott rá válaszolni, és ez viszont nagyon-nagyon tetszett, csak talán túl sok volt a vendégésűre, és rájuk már kevesebb figyelem jutott, kevés alkalommal tudtak megszólalni. De, de ezt, hogy például egy, a, a film noárokról beszélgettek, és aztán visszakapcsolódott a, a, a könyv filmszerűségéhez, ez, ez ilyen külön rétegeket banthatott ki ott a jelenlevőknek. Szeretem az ilyen esteket. Kellemes volt a hely, és a végén a Péter kapott egy steampunk tortát is. vagy születésnapja. És hogy döntöttél neki, futsz oszomának? Le, uh, le, uh, más, rossz, hogy fucs az oszamának? Majdnem leukomászott volna ki. Igen, ez, ez viszont elhangzott az estén, hogy számtalan szor eltévesztik, sőt, nem csak nyelvbotnásként, hanem, hanem úgy, hogy úgy is veszik, hogy ez Obama. Mindenképpen neki fogok, de most így karácsony előtt egy kicsit kevésbé vagyok nagylelkű magammal. Ha csak nem tudom, hogy, hogy melyik családtag kapja meg a papírkönyvet, a, a, akkor most egyelőre kevesebbet vásárolok. Gabi, ezt hallja a családod? Ilyenkor a podcastot meg szokták hallgatni? Ö, igen, Szaltál igen. És neki pont egy jegyzet tollat közben. Ö, igazából ilyenkor, ugye nyilván nem ez az egyetlen könyv, ami a listámon van. Régen én a buklányt használtam erre, hogy ott volt egy lista, hogy még vannak a kíváncsi a polcom van, amiket szeretnék, és akkor onnan lehetett választani. Tehát, én ne, ne, nem, még ne az oszomát, még hadd gondolkodjam. <gül> okay. De a... Egyébként is hiába valóságok ezek a listák, hogyha a sors az úgy akarja, akkor úgyis mindenképpen zokni lesz a vége. Nekem egyébként a, a tavaly rettenetesen cél közepébe talált be a családa, ez az Asimov magazin előfizetése. Aha. Ez olyan, hogy minden hónapban kapok valamit, és tökre örülök neki. Az milyen állat? Hát az igen. Igen, egyébként tényleg ez a legjobb, hogy adagolja. De hozzáteszem, edem, én ma már olyan öreg vagyok, hogy örülök az okninak, tehát kifejezhetem. <gül> egyébként én is, milyen durva mert tényleg. Egy egy az Azt a mindent, most kell kiugrani a 9 <gül> Ezt Eszélyük a... ikább könyvekről, amíg mindenki életben van. Vagy <gül> -e? Ó, egy jó papusz. Na, jó van. Újfajta protézis ragasztó. Gyorsan, könyvek, könyvek könyvekről beszéljünk, amíg még nem készül. Tehát mit olvastatok abban a kis időben, ami még hátra van? Ja, én kezdem akkor, sorry, akkor elkezdem mondani. Én messziről kezdem, múltkor rákattam egy olyan podcastra, vagy inkább műsorra, ahol BBC-s emberek beszélnek ilyen 10-15 perceket, olyan nyomozókról, akik irodalmi művekben vannak, és ott megszólál benne a szakértő, olyan jók és riportok ezek, és hogy miért fontos, miért jó, miért olvassuk el. És a, a nyomozók többségét azért így ismertem, viszont uh, hallgatás közben döbbentem rá, hogy Friedrich Dürenmatnak vannak krimiei is, nem csak drámái, és ott így eléggé kedvelem, úgyhogy neki is futottam a beszerzésének. Most nagyon durván nem nehéz, mert... Uh, vagy olcsó könyvtárban, vagy fiatalok könyvtárban, hasonló sorozatban kiamtak bőle eszméletlenül sokat. Úgyhogy 200-400 forint közötti áron lehet megkapni az összes antikváriumban, vaterán, ahol könyvet árulnak. Igazából figyelni uh, kell, hogy megneved, nem nem keresgélni. Mert ne legyen 8 példány. És egy piszok vékony kötött, három darab, hát vagy kisregény, vagy hosszú novella van benne. Ebből kettőt olvastam el, az ítéletet, és a bíró és a hóhért. És, uh, és nehéz róla úgy bármit mondani, hogy az ember ezt spoiler de nagyon jók. Hogy, hogy, nem is tudom, hogy melyik a jobbek, hogy, hogy hogyan lehetne ezt a kettőt szétszedni, mert történnek nagyon nem szép gyilkosságok, vannak jobbra-balra tartó, összeomlani látszó, vagy éppen éppen minden kiszállva pont jó menő nyomozások benne, és akkor ül ott a szemben az olvasó, és nem tudja eldönteni, hogy hogy most az a jobb, amikor kiderül, hogy semminek nincsen semmi értelme, és a rendőrségnek is csak szerencséje van, és, és a világból teljesen hiányzik az okság, és, és ebben kéne rendet tenni nyomozónak, de hát nagyon úgy tűnik, hogy ő sem képes rá. Vagy, vagy az, amikor a mindent a elvek irányítanak, és a morális és, és meglátjuk, ki tudja úgy a szabályokat, hogy aztán ő legyen abban a történetben a bűnöző, és a másik a, a nyomozó. Nagyon, nagyon súlyos regények, úgyhogy nem hosszúak tényleg, tehát én 50-60 oldalos írásokkal beszélünk. krimi régen olvastam ennyire jót. Na. Fú. Ment a tudul listára. Igen. Igazából nekem rajta volt már régen is, csak uh, félek attól, a, attól a, ugye az öreghölgy látogatása. Hát az mennyire zseniális. Igen, igen, és hogy az igazából kikészített uh, filmen is. Tehát uh, uh, vannak olyan könyvek, akik, meg szerzők, akiknél, akiknél ebbe a, belenyomják az arcadat a, a, a, durv, durv, a, a durva valóságba. Tehát, te ezt így próbálod adagolni magadnak, vagy el, elmenekülni ettől, és ezért de, de annyira szépen beszéltél róla, hogy ezt most átugrottál. De egyébként nem egy gyűrő, Mattián. Hát ott van például a az Úralkodásról és egy Birodalom megbuktásáról az összes hasznos információ tartalmazó a nagy Romolusz. Az, az teljesen vidám a közben, hogy össz, közben összeomlik a Római Birodalom. Nagyjából egy nap és három felvonás alatt. Szóval akkor nálad öt pontos a hét? Öt, öt felett csillagokkal, és küldje be a szüleit, hogy megdicsérjük őt is. <gül> Végei jutalomkönyv. Az talán túlhess lenne. Na és nálad milyen hét volt, Gabi? <gül> kellemes, kellemes. Tehát uh, itt sem kell a szülőknek szégyenkezni. Én uh, egy régen a Polca van heverő science fiction-t uh, olvastam el. Uh, Silent-től a Holt börtönében És uh, ahhoz képest, hogy mekkora uh, hype volt körülötte, és úgy éreztem, hogy rendkívül feldicserte egy, egyrészt Hugó Díjas is, és uh, meg Kylain is jó figurája az iroda, a Science Fiction irodalomnak, meg az irodalomnak. Uh, ehhez képest, hogy nagyon korrekt, kellemes, és, és uh, jó, jó alapokon nyugvó uh, volt, de nem éreztem azt, hogy most valami hatalmas, ö, ö, átütő ö, dolgot vettem volna kezembe. Egy nagyon-nagyon érdekes ö, kiindulási helyzet, amikor a, a, a viszonylag közeli jövőben a hold már lakható, és ö, konkrétan börtönként funkcionál, amely önmaga a a rács nem csak azért, mert hogy nehéz volna utána visszautazni annak, aki szökik, hanem azért is, mert a bizonyos idő elteltével az ottani minimál gravitáció gyakorlatilag súlytalanság, az annyira átalakítja az emberek fiziológiáját, hogy, hogy képtelenek már a, a hat nagy földi gravitációban élni. Tehát gyakorlatilag beszükre az életenük. Éppen ezért maga a, a, a börtön az kép elég szabadon működik, hiszen. Nincsen külön korlátozás, persze van egy rendvédelmi szervezet igazgató, de a fő cél az, hogy ott a hold alagútjaiban, hidropónikus, vagy fenet hogy pontosan milyen kultúrában, búzát, gabonát, tehát élelmiszereket termesztenek, és ezt az éhező és egyre jobban el tehát szaporodó földi lakosságnak küldik tovább, valamint és ugye kvóták vannak a vízre, a, a levegőre, stb. stb. Tehát gyakorlatilag egy, egy, egyfajta gyarmat bolygója lett, ahol, ahova kihelyezik ezeket a fura vagy a társadalomból rugandó figurákat, akik már több generáció óta ott élnek, és ezért nem is mindenki börtön tehát nem is mindenki elítélt, hanem annak leszármazottja, illetve kialakult egyfajta társadalmi működés, amelynek egyik része ez a külső hatalmi csoport, de másrésztről meg a saját belső szabályozásuk. Például az egyik érdekes momentum az, hogy sokkal kevesebb a nő, mint a férfi, és ezért aztán egészen elképesztő és zseniális család struktúrák alakulnak, akik, ahol, ahol egy nő az, az számtalan férfi tartozhat. Van a lineáris házasság, ahol, ahol az idő, az kezdő házas pár, akik aztán az, úgy nem, nem is alfa feleség meg alfa fér, hanem a, a legidősebb vagy a főként. Folyamatosan házast feleket vesznek magukhoz, és egy, egyfajta fürtként, így egyre jobban, egyre több fiatal házas is szerepel benne, és akkor van első feleség, második feleség, és nem feltétlenül mindegyik szerepel, tehát igazi pár, de, de ahogy a, az a sor elején állók esetleg el... el Eltávoznak, úgy, úgy folyamatosan felmarad a házasság struktúrája, és egyfajta demokratikus beválasztással kerül be új szereplő ebbe a házasságba, és egy ilyen nagy családként működik. És emellett a nők viszonyú erős helyzetben is vannak. Tehát nagyon-nagyon érdekes a kiinduló ö, szituáció, de természetesen ez egy beszorított ö, élettér, és ö, ezt nehezen fogadják el. És létrejön egy szuper kompjúter, amely oh, <laughs> ugye, az nem, nem annyira ö, mai. Ettől függetlenül ö, viszonylag ö, oké, és az egész ö, ö, mesterséges intelligencia ö, kidolgozása nem, nem volt nagyon ö, anakronisztikus most olvasni érdekes ez az egész karakter ahogy, ahogy a élet élet szerűen létezik, illetve hogy kommunikál, és, és, és egyfajta holdon kiépülő forradalomnak a egyik szereplője lesz. És gyakorlatilag a tönyv ezt a forradalmat ennek a kibontakozását, lefutását, a különböző politikai csatározásokat, diplomáciai szituációkat rögzíti, és ez a történet fővázza. És amiért én nem, rendkívül érdekes, de amiért nem találtam annyira átütőnek ez a nem éreztem azt, hogy jól ki van súlyozva ez a, ez a forradalom kibontás. Számtalanszor a diplomáciai csikicsuki lépések, ellenlépések, ö, tervek, azok nagyobb súlya lett, estek alatba, miközben nem éreztem ezt a, a mögötte zajló drámát. Tehát néha Öt ember úgy halt meg benne, hogy, hogy szinte egy vicces megjegyzés volt csak. Máskor pedig megpróbált a szerző a, természetesen a pozitív állon, oldalon álló egyik figura haláláról fél oldalt írni, és, és, és ez, ez, ez, a, ez az ember élettel dobálózás ez, ez nekem nagyon súlytalan volt. Pedig egy, hol legyen olcsó az hanem egy börtönbolygó rosszobor igen, de, de, de, de ez. Az, de több, több, több erőt kaphatott volna ez egyes emberek élete, és így, így nem tudtam annyira kapcsolódni a, hozzájuk, hogy minden egy kicsit ilyen elvidámkodós. Nem, nem tudom még megragadni ezt lehet, hogy elég friss, hogy befejeztem, de, de, de hogy kedélyeskedő vagy gyakran a stílusa, és kedélyeskedően beszélt olyan figurekről, akiknek nyilvánvalóan az volt a sorsa, hogy, hogy a következő bekezdésben uh, csúfos volt, szétkapja őket a felbőszült meg, és uh, ez nekem egy picit visszás volt. Mindemellett egy nagyon-nagyon kellemes könyv, és, és nem is érzem hugodiasnak, de, de elég jó alap. mint egy jó ötlet, és és is tértél hozzá, hogy a hugónak a, a történető, hogy bele egy kéne kicsit magunkat talán, mert ez mégiscsak egy közönségdíj, és az, hogy a science fiction fandom az meg milyen, azt meg úgy tudjuk. Igen, tehát úgy érzem, hogy bizonyos időben ennek a könyvnek biztos, hogy nagyon, erő, nagyon ereje volt. Nagyon érdekes ennek az egész forradalomnak a leírása, és most meg visszatekintve érzem ennek a súlyát, de ma már nem erre helyeznénk a, súly, a pontokat, vagy a súlypontokat, és talán ez, ez az is biztos, hogy ez a történeti álltekintés adna hozzá plusz infókat és hát eleve itt podcastolunk egyrészt a Tostoyevsky országában, másrészt meg adta, ahol mindig ki lehet adni újra az alapítványt. <gül> <gül> Jó, és még egy, egy könyvbe belekeztem, de még csak a jutottam, ezért valószínűleg igazán majd a következő adásban beszélnék róla, ez pedig, hogy magyar kortárs irodalom, Ádas Péter egy családregény vége, és... Hát ugye ő kultikus szereplője a magyar irodalomnak, mindig várjuk, hogy majd most idén megkapja a Nobelt, és lehet őt nagyon gyűlölni, hogy micsoda vaskos és rettenetes könyveket ír. Én az emlékiratok könyvét olvastam tőle, és az a könyv, amelyet újra akarok olvasni, számtalan csodálatos pillanatot is szerzett, emellett pedig számtalan ö, olyan pillanata is volt, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem fogadtam be rendesen. De a családregény végül az egy kis, vékonyabb kötet, és gondoltam, hogy, hogy neki futok meg. Ez aztán az, amit még ha valaha sor kerül rá, akkor még a, a középiskola negyedik a osztályában még megemlítik, de a tankönyvekben azt hiszem, hogy benne van. Aki nagyon-nagyon fullasztó füllet az kiindulás egy kis, kisfiú mesél a, a, a körülötte levő világról, és nagyon nehéz megállapítani, hogy, hogy mik azok, amik a fantáziája részei, mi az, amit uh, torzultan észlelebből, mi az, a, ami pontosan rögzíti a világot. Ugye felvillan mögötte a magyar uh, történelem, de nem, nem annyira durván a történelmehez kötődik, hogy ez, uh, um, ez uh, el vegye az élét, amikor már nem, ok nem, nem így nézzük. Ö, és ö, nehéz is volt ezt a szakaszt olvasni, mert nagyon megviselt ez a, ez a nyomasztó és, és ö, úgymond hát a gyerek szemén áttorzított világ. És most a, a váltás következében a, a kisrác nagypapájával ö, és itt a nagypapa veszi át a szót, és egy egészen más uh, stílusú, mondhatni, családtörténetet vázol fel az öreg a Simon család, egy zsidó származási család ősi uh, mítoszát, és, és, és egyre, egyre, egyre jobb és egyre jobban a helyre kerül. De most a felénél tartok, és, és úgy érzem, hogy ez nagyon erős lesz. Ennyi. Oké. Okay. Hát én is egy erős könyvvel kezdtem hallgatótól kaptam, itoljam a Akikó Balfék című könyvét, és úgy van a cím, hogy felkiáltolj el, van a Balfék után, úgyhogy szerintem az kell is hozzá figyelmeztetésnek. És az első dolog, hogy nem tudom, láttátok ennek a borítóját, így beraktam egy linket a doksiba, és majd bekerül a blogpostba, is, hogy Európa kiadónak van ez a modern könyvtársorozata, és ilyen hm? rendkívül modern, eléggé szöveges, ugye nem feltétlen figyelmfelkedő jelleget adó borítója van, de nagyon tetszik. És kicsit veszélyes is a borító egyébként, mert egy sorozatot sejtett, és akkor az emberbe tud, el tudod képzelni, hogy milyen jól nézne ki a könyvespolcon még több eleme. És akkor indul a gyűjtögetés. Erről hallottam tegnap egy nagyon jót. Na. De az videójátékos volt, hogy filmot beszúrom ide. A Gameon kiállítás most a Van Design Centerben van ott, interjúztunk azzal a fickóval, aki karbantartja ezt a 10 éves vagy 10 éve menő utazó kiállítást. Uh -huh. És ő mondta azt, hogy az igazán veszélyes játékgépek azok, ahol amihez kevés játék jelent meg, például a Virtual Boy a Nintendónak ez a személyes belenézős 3D-s ami ez 33 olyan. játék volt. Hozzá tartozik, hogy sok felhasználóban hány ingert keltett ez a 3D megoldás, úgyhogy nem volt igazán sikeres. Igen, brutálisan nagyon bu bukott. És azért, mert ott az ember meg tudja meg egy győzni egy alatt, hogy hát 33 játék, azt össze tudom gyűjteni. Vagyonok mennek bele innentől kezdve abban a hobbival még, Míg, az összes PS2 játékot talán még célszerűbb lenne, vagy egyszerűbb lenne, mert az lehet, hogy megjelent 10 millió, de 2000 forint például arra biradják. Szóval, ha boríton túllép az ember, és nem próbálja innentől begyűjteni a többit a sorozatból, nagyon-nagyon érdekes könyv volt. Két kisregény van benne, míg az elsőt olvastam, csak el rá kell pihennem. És a cím eléggé jól leírja, HIDE nevű főszereplő körül történnek dolgok, azért elég fontos eleme nyilván a balfék arra utal, hogy körülötte történnek a dolgok, de ő igazán nem tudja a sorsát irányítani, és egy nagyon naturálisan, részletesen leírt ilyen szexuális aktussal kezdődik a könyv, és nem valami jó olvasni, pedig hát <gül> az jó is lehetne, de nem. <gül> igazából egyik résztvevője sem maximálisan elégedett ott a dolgokkal, mindenféle érzelmi dolgok is vannak a háttérben, nem, de mindesetlen nagyon idegen volt, és egy darabig így gondolkodtam, hogy vajon a japánsága miatt ennyire nem kompatibilis a, ez a nézőpont vagy mi, de aztán felfedeztem, hogy, hogy ezt a könyvet egy, egy nő írta, tehát japán Aha. is, meg nő is, és akkor ezért nem találtam magam ott a, a helyzetben, és a nagyon naturális Szexuális kapcsolat után nagyon sok mindent megtudunk erről a hídéről, de, de minden körülbelül annyira élvezetes, mint, mint, mint a szex volt az elején. Tehát, sodródik az életbe, sodródik a kapcsolatokban, e, aztán van egy nagyon-nagyon kényelmetlen középszakasz a könyvben, ahol pedig az alkoholizmusban sodródik, és az eléggé hosszan és, és a, ugyanazra naturális, leírással, és ugyanazra a kényelmetlen érzettel tálalja ez az írónő. nő. ugye itt vagyok kiküldetésben, és elmentünk a kollégákkal vodkát fogyasztani, hogy kell ezt a könyvet másnaposan olvasni, ne tudjátok meg kínok, kínja. Tehát amúgy is van az emberben egy ilyen soha nem is többet feeling, ami persze hamar el tud szállni, de, de még egy ilyet rápakolni, tényleg nem, lehet, hogy Ugye most jön a december, amikor szinte minden héten legalább kettő céges, meg ilyen olyan karácsony, meg Mikulás party, meg mit tudom én mi van. Szóval talán nem most fogom azt mondani, hogy hosszabb távon nem fogok alkolni, de e, a, a, akinek motiváció kell igen, akinek kell az olvasa. Nem egyébként nagyon kegyetlen, tehát nem ez a Sörse A fér bele itt a, a sztori alapján. Aha. Uh, És maga a főszereplő az férfi vagy nő? Férfi, férfi. E, tényleg, tehát ez a, egy, egy szavas cím, plusz felkiáltójel abszolút ott van. E, nagyon sok, tehát mitől jó ez ilyen könyv? Azért, mert, mert esetleg szélsőségekig elvisz olyan személyiségi egyeket, vagy helyzeteket, vagy kapcsolatokat, ami azért ideális esetben a mi életünkben nem így van. De, de pont azért, mert elviszi így a, a, a maximum, még ezeket a dolgokat, így tök jó végig lehet gondolni. És nem kell nekünk kipróbálni feltétlenül. Meg lehet kedvelni a hőst annak ellenére, hogy sodródik és bénad, de, de, de érdekes, hogy, hogy végig az idegenségi érzet nekem ott volt, hogy, hogy mennyire máshogy él, mennyire hogy gondolkodik, iszik, eszik szexel, ugye a főszereplő. És hát amikor ilyen nagyon vacak sorsokról olvas az ember, ami mégis szinte valószínűnek, valószerűnek tűnik, és bizonyos dolgokat ugye az ember így el, elő is tud, idéz, elő tud idézni, hogy ismertem olyan embert, akinél ez volt, meg olyan embert, akinél ez volt, és látod a valóságodban, és akkor tényleg megerősítem, hogy ú, nekem milyen jó az életem, meg mennyire jó, hogy, hogy azért ennél jobban tudom irányítani a dolgokat de mondom, nagyon erős könyv mindenképpen, nagyon érdemes elolvasni, és kicsit pihenek aztán elolvasom a második kisregényt is. E, aztán pont ezután a ultra erős könyv után egy nagyon-nagyon light pónyvát olvastam. Nem tudom, hogy beszéltünk-e már erről a John C. Peck sorozatról, Chris Grebenstein nevű amerikai írótól. Nem még. Szerintem se. Ez a hetedik rész már a sorozatban egyébként, és a, az összeset hangos könyvben fogyasztottam. Szerintem lehető nem is különösebben élvezném papíron olvasva. Valahogy ez a felolvasó, aki teljesen így ezt a két főszereplőt, aki a könyvben van, így, így teljesen meg tudja jeleníteni, más hangsúlyjal, más hangszínnel tud beszélni. Általában beszéltünk róla, hogy, hogy jobban szeretem, ha csak olvas a, a, a felolvasó, és nem akar színészkedni. Itt is csak a két karakter az, akit így életre kelt ez a felolvasó, de valahogy nekem ehhez a könyvhöz, meg ehhez a sorozathoz így kötődik az a hang is már. És gyakorlatilag a New Jersey-ben játszódik ugye a sorozat, az ottani ilyen jellemző karaktereket for, formálja meg a a nyaraló turistákat, meg a kisvárosi c nevűen, nem valós kisvárosba játszódik az egész. És John C. Peck, akiről a sorozatot nevezték el, az nem a narrátorunk, annak a segédje a narrátorunk. Mert John C. a főszereplő egy rendkívül unalmas figura. Tehát nagyon sok krimit olvastunk már, amit azért szeretünk, mert ott van az antihős, aki aki egy komplex figura, akinek, akinek vannak hibái, meg problémái, de ezt le tudja küzdeni ahhoz, hogy sikerre vigye az adott bűnügyet. De ez a figura, ez a tökéletes amerikai. Tehát előtte katona volt, aki megmentette a társait a csatában, és akkor sérült, teljesen kigyúlt, rendszeresen sportol, a nőkkel különösen udvariasan beszél, és mindig kinyitja nekik az ajtót, mindig higgadt marad. Tehát tényleg egy ilyen az antihősnek az abszolút ellentét, ez a tökéletes ember, akinek gyakorlatilag semmi hibája nincs, és ez rendkívül unalmas lenne, hogyha nem ilyen nagyon vicces karakterek lennének körülötte. Tehát ha bár ő viszi el a nyomozást, ugye ez egy krimisorozat, a nyomozás nagy részét, a körülötte levő nagyon színes, nagyon karikatúraszerű figurák, meg mégis elviszik a sorozatot. És ez a legutolsó fanhouse című epizód, ez különösen vicces. Ugye, tudjátok mi az a Jersey Shore nevű sorozat? Csak tudom, hogy van, és igen, uh, igen. nem uh, már a nevével. Szóval ez pont, pont <gül> egy, egy, egy ilyen helyen játszódik, mint, mint ez az ez a elképzelt szíjhében, ugye a Jersey parton és az a koncepció ebben a regényben, hogy forgatnak egy ilyen Jersey Shore-szerű e, és akkor az alatt történnek a bűnesetek, és így kerülnek bele a képbe a, a, a nyomozóink. És tényleg rettenetes vicces, hogy ezeket az ultraparaszt e, amerikai karaktereket, tehát maximálisan kihasználja az ebben levő lehetőségeket az író, hogy egyrészt ami helyzeteket teremt meg, ahogy beszélnek, és hát tényleg a a hangos könyv olvasójának is remek lehetőséget ad arra, hogy még, még, még viccesebb karaktereket játszonál el könyvbe. Úgyhogy azt mondanám, hogy, hogy nem egy különösebben mély, meg különösebben erős sorozat, de mindig amikor valamilyen ultra könnyed szórakozásra, kis krimire volt szükségem, akkor, akkor jó, jó egy ilyet beilleszteni a hangos könyvek közé. És milyen hosszú volt ezek a könyvek, ez nem hangzott még el. Igen, hát ez talán egy olyan 6 hét órás volt. Tehát ne nekem van egy ilyen, tehát egy nyolc óra alatt kell, hogy legyen, hogy, hogy megvegyem hangos könyve, mert az még így belátható, időn belül elfogyasztható. És ez pont egy ilyen hét, -hét óra mennyi lehetett. És ezt uh, hogyan lehet oldalakra visszafejteni? Tehát kb. Egy, egy 7 órás könyv az, az milyen vastagság? 300 oldal körül van. Aha, 300 oldal. A, az az érdekes egyébként, ha már így a oldalakhoz vonatkoztatunk, hogy az Amazon most próbálkozik kampányol erősen egy új szolgáltatással kapcsolatban. Ugye eddig is azt tudták a Kindle-olvasók, hogy akármilyen eszközön olvasod az e-bookot, szinkronizálja, hogy melyik oldalon hagytad abba, és máshol folytatod, akkor ugyanoda tudsz ugrani a könyve. És most ezt tovább vitték egy lépéssel, ugye ez az ódiből, ahol én a könyveket beszerzem, a hangos könyveket, az is az ő szolgáltatásuk, és hogyha megveszel itt is, meg ott is valamit, nyilván alacsonyabb áron, ha bár nem annyival, akkor tudod azt, hogy hallgatod mondjuk a kocsiba a könyvet, hazaérsz, ugye le lekiabálod a gyerekeket, megiszod a sört, és leülsz, és akkor olvashatod az e-book olvasón, eh, onnan, ahol a bajtad a hangos könyvet. Oh. Tehát ilyen érdekes élmény. És egyébként olyat is tud, hogy felolvas, és akkor lapozgat a, a readerben. <tos> szóval Köszönöm. Igen, igen, ez a... Nem tudom, ilyet még nem próbáltam, hogy egyszerre két módon fogyasztani, mert valahogy hogy Élvezem a hangos könyvet, mint, mint a rendeset, de végül is ugyanaz a stori, csak maximum a fejedben azok a hangok, akik beszélgetnek, amikor, amikor dialógus van, akkor lehet, hogy egy más hangot kapnak, nem tudom. Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy hát ez végül is nem véletlen, hogy te hangos könyvet ö, választasz. Tehát, hogy ez nem egyfajta. Na jó, akkor most csak így fér be az időmbe, hanem. Egyébként hangos hozzá. Könyv... Igen, az, azért kezdtem én hangos könyveket annó vásárolni lelkesen, illetve előfizetné a szolgáltatásra, mert akkoriban, tehát még ugye nem lehetett az, az Amazon-tól e-bookokat venni, hanem papírom megrendelni lehetett csak dolgokat, és az ugye hetekbe telik, hogy ideérjen. Uh, illetve igen, ilyen. úgy volt, hopp, hello, visszhang. És akkor ez nekem nagyon kényelmes volt, hogy vadonatú, ugye én szeretek a most megjelent könyveket olvasni, így benne van a popkultúrában, köztudatban, és nagyon kényelmes volt, hogy ezt rögtön, ha más nem hangos könyvbe meg tudtam venni. Tehát a kínálat, meg a könyű letölthetőség miatt szoktam rá, ugye, de így, hogy sokat utazok, és nem kell hozzá fogni a könyvet, nagyon, tehát megmaradt, mint, mint szokás. Amúgy fordítva lehet, hogy működik ez? Tehát amikor nem azért választottál hangos könyvet, hanem van még 30 oldalad. A -akár mendig, viszont be kell ülni a kocsiban, mert várnak a város másik végén. Aha. Igen, igen. Ak akkor jó lett ez a, ez a médiumváltás? Ja, meg itt tényleg, tényleg jó, hogy, hogy lassan ez is picit elmegy egy ilyen szolgáltatás irányba. Nem tehát, hogy, hogy veszel jogot valami tartalomhoz, és aztán Kicsit legyen mindegy, hogy milyen eszközön fogyasztod, és ezt viszi el így a maximum Amazon. Mondjuk a szolgáltást azt pont nem szeretem ilyen szempontból. Hát igen, megbeszéltünk a DRM dolgokról, de ha minden működik, ha minden rendben van, és a kényelem a központban, akkor az nagyon jó tud lenni. Igen, ideális is vélemben, az ez akár tudna lenni. Aztán meg tesztelgetni egyébként. Lehet, vannak olyan könyvek, amik amik időnként úgy akciósak a mind a két verzió. Úgy ki kell fogni. Klasszikusokból rendszerint van ilyen. Megmondom, a friss könyvekbe kezdni most az Amazon ezt rakni. Na jó van, hát akkor úgy néz ki sikerült ezt is fölvenni. Ez Igen. is megvolt, még sincs este. Jó van, akkor gyorsan föl is töltöm, mielőtt el kéne szaladni a reptérre, úgyhogy sziasztok Budapesten. Sziasztok! Ciao.